Kniha 3.82. 82 Vasišta pokračoval Poté, co Karkatý vyslechla moudrá slova krále, pocítila hluboký klid a její démonská povaha ji opustila. Karkatý řekla O moudří, oba dva jste v skutku hodně toho, aby vás druzí uctívali a sloužili vám. A já jsem byla ve vaší svaté společnosti plně probuzena. Kdo žije ve společnosti osvícených lidí, ten ve světě nezakouší utrpení. Kdo v ruce drží zapálenou svíci, nepřebývá ve tmě. Řekněte mi prosím, co pro vás mohu udělat. Král pravil. O paní! Ve městě má mnoho lidí srdeční problémy a v zemi se šíří epidemie cholery. Abychom to vyšetřili a našli lék, opustili jsme s ministrem dnes v noci palác. Pokorně ti předkládám svou prozbu, abys ušetřila životy mých lidí. Řekni mi prosím, jak se ti mohu za tvoji laskavost odvděčit a jak mohu utěšit tvůj hlad. Karkatý bez váhání souhlasila a řekla. Kdysi jsem žila v Himálaji, prováděla pokání a toužila se zbavit svého těla. Teď jsem se této myšlenky vzdala. Budu ti vyprávět o své minulosti. Kdysi dávno jsem byla démonskou bytostí obřích rozměrů. Toužila jsem požírat lidi a s tímto záměrem jsem uskutečnila pokání. Od stvořitele Brahmy jsem obdržela požehnání a stala se jehlou a zároveň virem cholery, který pronikal do těl lidí a působil jim nevýslovné utrpení. Brahma však rovněž vytvořil mantru a právě pomocí mantry je možné mít mě pod kontrolou. Nauč se přednášet tuto mantru a pak budeš moci léčit lidi od srdečních obtíží, leukémie, či dalších krevních onemocnění, která jsem šířila i tak, že se přenášela z rodičů na děti. Všichni tři šli poté ke břehu řeky, kde král přijal od Karkatý mantru. Prováděli se opakované odříkávání mantry, kterému se říká Japa, ozdravující účinek se s jistotou dostaví. Král pln vděčnosti pravil Karkatý. O paní, nyní si má přítelkyně i můj guru. Přátelství se mezi dobrými lidmi ctí, proto přijímeme mé pozvání, pojď s námi do paláce a buď mým hostem. Nemusíš již zužovat dobré lidi, potravou, ať ti jsou zloději a násilníci. Karkatý jeho pozvání přijala. Proměnila se v krásnou mladou ženu a žila v paláci krále jako jeho host. Král jí předával zloděje a zločince a Karkatý na sebe v noci brala svou démonskou podobu a jedla je. Během dne z ní byla opět krásná žena a přítelkyně krále. Jednou za čas vstoupila do samádhy a trvalo i několik let, než z něj vystoupila a vrátila se k běžnému životu.